Розтер пальцями краєць одного з них, тоді враз озвався пахощ м'ятий, тонкий і добрий, милий, як хустка матері. А вже починало трішки світліти такою гарною синістю, як цей запах м'ятний. Пронісся легенький вітерець на відході ночі, ніби подаючи знак, що пора в дорогу. Уява ж сироти затримуються при сутінках. Перед світанкових розкриває собі сховок, як видиво. Тут під зеленю і ґрунтом святиння, прогнену силу якої страшно помислити. І стояти тут треба з пошаною, як в серці. Тихенько відступив від темничого місця і пішов за селі. Коли віддалявся від околиці, зовсім посвітлішало вкрай небі. Стало видніти навкруг з тією ще неповною яснотою, яка віщує про вихід сонця. Поспішив хлопець нерівною дорогою, вкритою довгими смугами рослин, на яких з листкових країв звисали роси білі й прозорі, засвічувалися в них іскри. Коли оглянувся на садибу пічника, там, над скарбним місцем, підводилося полум'я з такою великою і променистою сполукою ясминної просвітлості. Пурпуру, крові, сліпучого горіння, ніби там могутності не нашого життя стали і підносять коштовність, відкриту з глибини землі. Палакотливий стовп, що розкидав свідчення, мов грозовиці на всі напрямки в небозвід, прибрав образ, подібний до чаші, що сховали її селяни в Чорнозем, і нікому не відкрили її таємниці, страшно помираючи одні за одними в приреченому колі. Здається над ними, з нетлінною і непоборимою силою сходить вона навіки принести порятунок. 1958-1961 роки Кінець озвученої книги Запис здійснено в Республіканському будинку звукозапису і друку Українського товариства сліпих. Читав Василь Манько, звукорежисер Тетяна Власюк, Київ, 1992 рік.